«Леон сказав, що ви сиділи, а більше вас ніхто не бачив». Я ступив два кроки вперед, і з усього маху заїхав кулаком Леонові прямісінько в лоб. Його занесло в бік на кілька метрів, він нупав на асфальт. У сумці щось брязнуло, дзенькнуло, мабуть набір дачника, ключі, відмички, ломики, викрутки». А його за що сердито засопів в ока? За те, що шакав, я потер долоню. Вічно мені кудись капось підсуне. Збор в усіх, нібито я моремана на пустирі вбив. Тепер ще одну казочку про Ганса підкинув. Наскільки ну, ж можна? Хоч у кафе не потикайся, сволота падло. Але він зірвався на ноги так, ніби він гепнувся не на холодний асфальт, а на сковороду, в якій вже шкварчала Він так присів, потім поволі випростався, вхопився за голову, обмацав лоб, щоки, і ніс. «Шаман!» – зареготав тютелька. «Ти йому вирівел, навірно, макітру догори дном перевернув. Бач, що виробляє?» Тобі так невдоволено прохрепів Михась. Спершу мариман порихтував йому лоба, тепер вирівел. Так усі клепки розгубити можна. «Братва!» – щиросердно оборився Ганс. «Ну, годі вже! Я випити хочу. Хто виручить?» «Пішли, – сказав я. Усі, щоб вас, шаровиків, розірвало. «Тільки вуйка не беріть, від нього так тхне, дихати нема чим». Але он насуплено запитав в «Він свої шнобики шукає», – хихикнув тютілька. «Знайде, прийде, якщо не розбилися». Ми вмостилися за моїм столом. Михась, тютілька, Ганс, Вока, і Веня тут, як тут» припхався зі своїм кріслом, блиснув великими верловатими очима. «Велівел, бокс!» – тицнюв він у повітря брудними кулачками. «Я бачив здолова!» «Ти чого гиркнув я на нього і дістав гроші. «Де твоя сумка? Зараз не бокс буде, а крос! Чи тебе в такому стані тільки у витверезник посилати?» Ти що, дурний, скільки блати? Три і шесть на зуб. Пиріжки з голохом? Тягни пиріжки тільки колесом. Я вийняв сигарети, ганс розповідав дружбанам про вчорашнє, ридала тужила на тахина п'янюща душа. «Пускай он жениться, дурила, не будуть щаслів нікогда!» Мене все, що морозило, у голові, як у казані, плюскаво кріп, очі затуляли мерехтливо сива мряка. Просто дився воно і не дивна така погода, хоч би не запалення легенів. Це ж майже місяць у лікарняній палаті шизіти». Мужики, встряв я в розмову. Хто з вас добре коляно знав? Усі четверо оторопіли. Витріщилися на мене, ніби хотіли впевнитись, чи не з'їхав із глузду цей вирівел. А нащо тобі, нарешті опам'ятався Ганс. Ну, чи нема в нього якоїсь рідні? Може, батько, мати ще живі? Жінка є? Нікого нема. Спершу померла мати, за півгода батько, а за ним зразу і сестра Коляна. Їй всього 14 було, мало крові. Поки Колян їх поховав, то в долгах, як у реп'яхах, опинився. Віддавати не було чим. Завод, де він робив, став у роботях, у відпуск витурили. Грошей не платили, от і заставив квартиру. Дома усе наладиться, заробить, отдасть. Чорта лисого! Запив хлопець, а здоров'я в нього слабеньке. 200 грамів і глина. Таке вже там женихання. Я дістав гаманець, косметичку, поклав перед Гансом.